guri dira makinak erosteko proiektuak dira eh? amak bat urte horrein biomasa horretan or ari dira biomasa da energia behistak bat batez ere gaur egun industrian erabiltzen dena eta berotze otze behar hondiak dituzten tokietan a, a, a, bero gailua hondietan batez ere konkretuki guk egurra dugu so dira horietan erabiltzen erizateko. eta horretan Mo bon, presentatu gero proiektu importante bat mendik hiru urtetara garatzeko, baina batez ere makinak erostea, badiesiak gailuak, e, kribla bat ere bai eta eta bala. Zenta ahonditzeko ordezkatzeko oraikoak edo zinez, eh, volumena ahonditzeko. Eh, ahonditzeko hasira eh, batean eta gero ikusiko dugu eh, makina zerrok nola irauten duten ere. 2004, eh, biomasa gune bat eh, ireki zinuten aztengen, bai. landesetan. Bai. Zeiten da itxasun, zeiten da aztengen, nola antolatuak ziste? Historikoki gugura buk, buk, logustel fabrikatzaile bat, eh, koizpenak, eta hori itxasun da asiratik. Larogeita margarren hamarkadan aldiz eh, dibertsifikatu gira kompostatzean, hori or, eskaintzen dugu servizu bat eh, ondakin berdeak tratatzeko, servizu hori eskaintzen dugu etxe eta kolektibitatei, eta profesionalei. Zuek errezibitzan dituzue ondarkin perdeak, bai. mostuz zuek edo... Baez, ez, ez ez ez guk, ez, ba dugu, eta anetratatzen ditugu, siatzen ditugu, eta konpostatzen ditugu, eta gero, girean komposta valorizatzen dugu, eh, laborantzan, giden bat. Eta irugagen aktivitatea da, biomasanerena eta hori txasun ez gino naskitokirik, hori teheno bila ahitugirau luzaz, eta txuman ginoen, e, azten gehen duk e, euskalegiaren mugan, <laughs> Eta, ha, izan ginoen pala da, iru hektarea erozteko, eta 2 eta hama bostean, plataforma behi baten ginoen ana. Biomasa guzia, han? Bai, gehien bat, bano, pixkat itutzen dugu itxasun, baino gehien-geiena egiten da. Eh? Mm. Bon, bera, zer handuzu, Eriko Etxeak, hortzen dituztela hondarkin perdeak lorikiren guneetarat, eh? eta nor dira gero zeuen bezeroak? Aktibitateka, lur eta saltzen ditugu. E kiberdentzat, kirolzelaietan zelaietan e, biberistak edo pepinerist e, baratze zaintzan ari direnentzat entzat gero bestalde komposta hori gehien bat laborantza mundur e, saltzen dugu eta gero e, biomasa dire so dira hondiak Mm -hmm. Gure bezero nagusenak dire, so dira industrialak eta hor dire, e, frantziako enpresa energia a alogean ade, ari direnak. Dutena, se deurian la ere, olako erregaiak bilakatzen dira, funtsian? Bai, erregai. Erregaien baiatzen dira, funtsian? Bai, e, Europak finkatu zuen, eguneko e, e gehi eta e, e iruko elburua, energiae berriz bergutela egi alde bakuitzan lehuneko e, izan, eta elburu horretan e, lagunduak izan dira, so dira hondi batzuk egiten energia sortzeko. Enpresa handiak eh? dira lagunduak bereziki Kopururat hailtzeko edo... Bai, hori erraten alda, so dira hondiak lagunduak izan dira, eta so dira hondi horiek egiten dute... Uh, ko-generazionea, gana bai elektrizitatea eta bai luruna, eta lurun hori baliatzeko behar da kontsumo gune importante bat, eta kontsumo gune horiek industria handiak dira normalean.